Teu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Què més Mira, ha posat la llumencesa i tot el, que, el Dani va no dir ja, dir-li, poner-li poner apellidos. No. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, com podeu sentir. Eh, ens havíem quedat doncs, fent la valoració de com havien anat els assajos. Algun comentari més o ja estava tot? No, per la meva part, no. Sí. Simplement això, pues, que de moment va molt bé... Uh, està venint molta gent, uh, ojalà tot els divendres fins al final que es decideixi parar, doncs segueixin sent agins, menys els divendres, els dimarts sempre sabem que són més, més lights. Però, bueno, això és el que dèiem, va bé per, per la gent que no en té tècnica agafar-la i per la gent que en té, doncs... Polir-la. Polir-la, mantenir-la. I doncs. mantenir-la, mantenir evidentment. <coughs> bé, doncs el següent tema que tenim és que la rifa de la panera, aquella de la, del lot de productes que teníem per la diada doncs, eh, encara no hi ha hagut ningú que hagi manifestat que, que tingui el número guanyador, que recordem que era el 7.760. 7.760, sí. I a, a aquests sortets en tenotari tenen això, que si no en surten, doncs, <coughs> són, no és sé que farem amb la panera. So, són tres mesos, vull dir queden dos mesos i mig, una mica menys, <coughs> i si ningú són dos mesos i mig... <coughs> La tornem a fer rifar. Tornem a fer paperetes i la tornem a rifar. <laughs> Encara mira, queden... Alguns... Mira, ja tenim material per l'any que ve per la rifa, tu? <ríe> no, no, no, la repartim. La colla i... cosa... La repartim entre la colla. Sí, sí, sí. Uh -huh. Fem un... Fem una assemblea, un bingo, diguéssim, entre tots allà a la colla, fem un sopar un dia i, i ens repartim els regals. Avui. I tornem els calés a tota la gent que compra paperetes. <laughs> Home. Eso ya no, eh? Eso ya... <laughs> no, perquè no els tenim enregistrat naturalment. No per, si, per cosa nostra. si Nosaltres ho faríem amb bona voluntat. El que passa realment, com és una cosa molt complicada... L'altre dia vaig llançar totes les paperetes que tenia i ara ja no ho puc justificar. Bueno, doncs... El bo que tenim és la pasca. La mateixa papereta podria valdrà per un altre número. Sortejat amb una mà innocent al local nostre. Buah. Feina, tindríem a trobar una mà innocent. Sí, mira, és que més feina que treureu els números, segur. Bé, que sí que tenim eh, encara i està a la venda és la loteria de Nadal de, de la Colla. Recordem el número 78379 i doncs eh, encara hi ha números disponibles i si algú encara té intenció de vendre algun talonari, aquest eh, no sé si queda algun talonari per repartir, jo crec que... Em sembla que en queden de menys el divendres o em sembla que en quedaven tres, em sembla. Mm. A més, a més, aquest any hem agafat el número que tocaria, que tocarà, i tant, mm -hmm. recordem, és que, un avantatge, eh? recordem sí, que és l'administració no, no. de loteries que ha venut els 100 milions d'euros de l'Euromilló han fer un parell de mesos, vull dir que... Sí, ja, Tornem ah. a fer publicitat, va, vinga, va, que <laughs> això és gratuït. <laughs> aquest, aquest programa de Castellins de Moïta és gratuït a la, prof, la publicitat. <laughs> bueno, i els queda... comentar que aquest dissabte farem eh, l'assemblea de final de temporada, a l'Era, a les 19 hores, en primera convocatòria. Sí ja no diem la segona, perquè la gent s'acostuma a venir la gent a la primera. Sí, sí, naturalment. Vol dir que és el 24 de novembre. Sí, és una assemblea de reflexió. Sí? Sí. sí. Ah, sí. Jo cada, no, cada, no, any, ca, escolta, cada escolta. any, cada any pel 24 de novembre, sempre faig una reflexió. Ja. Yeah. Sí, de... Bueno, ja et felicitarem. <laughs> Ai, per cert. El, dime el dimendres el demà de la filla. I, i el... Des d'aquí saludo la meva filla, la meva dona. Jo també ho puc fer publicitat, <laughs> sí, no? Anar anar. Ah, d'acord. Vale. Ja. És veritat que... Que la va... meva dona també ens escolta. Quants en farà, vuit? Sí, vuit. Molt bé. I ja fa quatre. que ja fa d'enxaneta, eh? Vaja. <laughs> Fixa't. Bueno, farà quatre, mm. encara fa tres. Descà, tres, mm. tres anys fa que fa d'enxereta. Farà quatre a l'agost, perquè va ser... La primera vegada que va pujar va pujar a les Pinedes, allà el, sí, sí. a la festa que fem al, al principi d'agost o final de juliol, va ja. Mm. Molt bé, una salutació des d'aquí a l'Agostia, que serà el seu aniversari aquest divendres i el del Juan Dè de el dissabte. <susurra> després ve la Sílvia i, el tota el i tota la Lúcia i tota, tota la família encarrinada. I, doncs, ells eh, Punts a l'ordre del dia, si tens sí. la convocatòria... Bueno, la convocatòria diu que el punt número 1 serà aprovació de, de l'ordre del dia, el número 2... Aquest, dos... aquest és eh, fonamental, perquè si no aprovem l'hora del dia no podem fer assemblea. Sí, i lo de si, si escau cau, <ríe> es pot aprovar amb, amb esmenes o... jo sé. Sí. El punt número 2, l'actuaria aprovació si s'escau de l'acte anterior... El punt de lectura es farà, l'aprovació si s'escau. Sí. El punt número tres, balanç i valoració de la temporada del 2012. Ah, això també eh, per, part de, per part de la Junta i una altra valoració per part de la tècnica. La tècnica. Punt número quatre, invitació, als socis a formar nous equips de Junta i tècnica per la temporada del 2013. Bé, és una manera de dir sí. final de mandat de la Junta actual. Queda en funcions, sí, sí. com a Junta gestora. <laughs> Punt número 5, convocatori dels socis per a la segona assemblea per a triar el nou equip de junta i tècnica. Punt número 6, pecs i preguntes. Com? El punt número 5, és? Establir la data de la següent assemblea. Sí, ah, convocatòria, no, no, no, no, no. Bueno, que ja està establerta, però oficialment. A, a, oficialment. Sí, sí. Que, que no, la ratifiqui l'assemblea, vaja. Que suposo que no podrà dir, però és el 15, no? De desembre. Sí, clar que sí, es pot sí, dir. Sí, no, sí, no, sí. no sé, com aquí últimament no poden dir les coses, <laughs> aquesta, aquest programa. Sí, no, però... és que el, el tema de que es faci en assemblea és perquè així t'estalvies fer la convocatòria. Va una mica just, tindran que enviar les cartes aquella mateixa nit, eh, perquè del 24 al 15, com s'han de cuidar una mica, no arriben, eh? Uh, sí, sí. Uh, home, sí, bueno, Tens. hi ha temps sí. de sobres. En principi s'han d'enviar de, amb 15 dies d'antelació i del 24 es podria redactar aquella l'endemà mateix, per exemple, mm. o aquella setmana següent i encara tindries temps d'enviar-les. De, no, no és que t'hagin d'arribar a casa 15 dies abans, sinó que fa... s'han d'enviar el correu datades 15 dies abans de l'assemblea. Mm. Bueno, l'últim punt era prems i preguntes i després farem el, el tradicional sopar de final de temporada. Ah, o sigui, sea, això vale, no que ja anava a preguntar, perquè és es que no sabia segur si era... suposo bueno, que em tocarà part d'aquest sopar i... Sí, ja eh, sí. va dir que era aquest. Sí sí sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. sí, a més a la convocatòria... A la cosa... convocatòria diu clarament. Tant, no, no sé és si en negreta... Que... <laughs> vale. Ho diu, ho diu. A veure. Bé, doncs, eh, si de cas, doncs, el tema... Resum, valoració de temporada, bueno, això, eh, però ja, ja farem la setmana que ve. Pràcticament hem omplert la, la primera part del programa divagant. Mm. Doncs el tema de resum un... i valoració de temporada ho deixem per dilluns que ve. Que ja estarà fet a l'assemblea i tindrem mm. més material per comentar. Mm. Mm. Bé, bueno, tot i que a mi la temporada no és que hagi sigut de gran èxit pel meu punt. O sigui, ja tinc valorada de cara a la setmana que ve. Mm. Vaig ser que la setmana que ve, si no em deixeu dir les coses, doncs pues, aquesta setmana ja ho he dit. Però bueno, a l'assemblea parlaràs tu o no? No, no. Oh. no. Bueno, sí, suposo bueno, que sí. Almenys la, la teva opinió se sentirà en la valoració que fas el cap de colla, probablement, en, sí, en la part que et toca. Sí, anirà junta, junta. Però... Molt bé, l'altre sortia, per exemple, el, el Twitter, el Castellística, que acostuma fer resums, ja, ja, ens, ja ens havia posat a dos resums que ha fet ell de la temporada, com un, com una de les, una de les colles que no ha revalidat dos dels seus tres millors castells de la temporada anterior i, i com una de les colles que ha fet menys puntuació que la temporada anterior. Sí. Però això ja és un tema que ja... Eh, ha hi ha de... més colles, eh?, que no han fet... Minyons de Terrassa no sí, ha fet... No, no. Sí, sí, sí, sí correcte. Hi ha més colles, eh? Sí, sí, Minyons no, no. de Terrassa no ha fet més punts eh, que la temporada passada. No, sí, sí, diu colles que han, no han revalidat dos dels tres millors castells... Per exemple, Borinós, Cargolins, eh, Matussers i nosaltres. Per això no li fa callo a aquest home. Bueno, I no la ho mateix, no, no ha revalidat el seu tres de deu amb forra i manilles carregat. Es que no, Correcte, no. És que no s'ha l'ha plantejat, tampoc. Bueno, però no l'ha revalidat. <ríe> home, no. I que, que també que que diu que perden punts eh, en tres millors castells, per exemple, els Matussers, els castells de Figueres, nosaltres, de Riberals, Salats de Súria... Bueno, hi ha molts altres, però Clar. això és el que diu. En fi ja ja farem la valoració la setmana, la setmana que ve. Mm -hmm. Però jo, la meva, així, en plan, no, Jo sempre veig la, el cantó positiu, o sigui, no és tan dolenta. No, no, ni molt menys. O sigui, naturalment no, no, és, no és tan dolenta, les hem no passat pitjors. No, no és la, no és la no, millor no. temporada, com no és la temporada que ens havíem imaginat. Mira, jo més que tan, no dolenta, però... sinó que és una temporada que no ha anat bé, però... No ha anat malament del tot. No no ha anat bé, però sí que es presenta una temporada que ve que si la gent vol pot anar molt bé. O sí sigui, és una de les parts positives que jo li trec a aquesta temporada no deè pese a que no ha anat bé, sí que s'ha tret sí que s'està sembrant vale per poder recollir l'any que ve no lavvors això és la part positiva que jo trec d'aquesta temporada, no de què no no ha anat bé perquè a la vista fa que, que que renovar la tècnica mitja temporada, con la qual cosa això vol dir que no ha anat bé. Però sí que s'està preparant la terra per, per que l'any que ve sigui una una temporada pues, que podem pujar aquests punts que hem perdut aquesta temporada, pujar-los l'any que ve. Mm. Bé, doncs eh, per acabar el tema de les coses de casa, no sé si... ¿Voleu fer algun comentari de com van anar el, el sopar del dissabte la, de junta i tècnica? Naturalment és preparar la setmana que ve. Jo sí que vull afegir, perquè ja van sortir noms, van sortir sí. gent que vol treballar, gent que... Va haver que posar inclús una mica de calma perquè arribi a l'assemblea per si algú la es freno. posa... La no me diga. Sí, per veure si algú es pot, si vol apuntar a la tècnica que vulgui treballar. Quina alegria, que A mi no? m'agradaria molt, m'agradaria molt de que, de que tota aquesta gent que ve els ha ajudat, que com ells s'anomenen... Mm, uh, motivats sí. que corrin i que treballin de cada l'any que ve perquè sigui una bona temporada. No? O sigui, això sí que ho dirà l'Assemblea, no? que, que és una bona manera de que la setmana de l'any que ve es reculli. de que tota aquesta gent que ha vingut, que porta més d'un any o un any i o, o dos o tres, igual, i es senten, se senten motivats que, que continuïn treballant, no que fiquin dins del carro, que agafin les la, les regnes la reina del carro i que diguin, vinga, va, endavant. endavant. Convertir la seva motivació en motivació dels altres, és a dir, que a part de motivats, siguim motivants. Ah, que, sí, sí, que aquesta gent que portem més anys, més anys nosaltres, o jo, jo, jo m'incloixo amb aquests carros, no?, de, de la gent que portem més anys. És que portes uns quants anys, eh? De que diguem, bé, Ostres, si estan tirant del carro, jo m fet, m bé, em pujo. Carro, sí, ja que canviaré la roda i el carro. <ríe> <ríe> per això mateix. <ríe> sí, sí, això és... Molt bé, molt bé, bona va, notícia. Va, va entrar això a Saco, no, la primera part de la, del sopar no, perquè vam fer un sopar de, de... de junta i tècnica que hem estat treballant durant aquest any. va estar molt bé. <ríe> però al final de l'assaig de al no, al final del sopar va ser quan va sortir tota aquesta ja, gent que volia tirar. Els licors ja començaven ah. a fer. No, no penjis, no, no, no, no, no van averiguir licor perquè van <coughs> perquè no, perquè no. Bueno, però vau a supave. Sí, molt. Vale, bé, sí. <laughs> Eren 22 persones, bueno, 21, el Guifre va, va arribar tard. 21 persones de junta i tècnica, sopant en un restaurant de Mollet. Mm -hmm. Està bé. Perquè, realment, 21 persona, o sigui, encara que hi havia algun conjuguet, vale? però que mm. també ha estat treballant, perquè molts dels conjuguets que han estat treballant han estat des de... Suportant, suportant els números. Suportant les... i, i donant recolzament i això, no? O sigui, sí, però sí, que hi hagi, és igual, si li treus quatre conjuguets sí, que no han estat dintre del carro, o sigui, dintre, tirant del carro, vint eh, i escaig persones o vint persones tirant d'un any, d'una colla com Castells de muller doncs pues, és d'agrair. Sí, sí. Això és, és, maco. és maco, perquè això sí que és veritat que potser altres anys sí que no l'hem tingut. O sigui, 20 persones, 18, és igual treure i... No, i el fet de que hi hagi tanta gent eh, justifica una mica el que hi hagi ganes de continuar treballant, perquè quan hi ha poqueta gent que han de tirar el carro, es van cremant, no?, i les el, següents temporades doncs, tenen menys ganes de fer, evidentment. Mm. Però si hi ha hagut bastanta gent compartint la responsabilitat i la feina, eh, al final d'any es nota perquè i ganes de, de continuar fent coses. Bé, doncs, eh, si us sembla, donem per acabat el tema de coses de casa i entraríem a comentar d'aquí a final del programa doncs, l'actualitat del, del món casteller amb, bueno, bàsicament, la, la diada de, de Minyons de Terrassa i alguna, alguna, alguna d'altra, per exemple, la, la diada que va tenir lloc a, a Badalona on els castellers de Caldes, per exemple, van, van refrendar el seu, el seu bon any Descarregant el 3 de 6 per sota, que no l'havien fet mai. A, a part de fer el, el 3 i el 4 de 7, com ja ja fan últimament a les, a les actuacions. Doncs, eh, si un cas, comencem primer per, eh, pel tema de la Dia de, la, de Minyons. Eh, Minyons de Terrassa. Minyons de Terrassa. Una grans expectatives. La darrera, normalment, sempre és la, gran, la darrera gran dia de, de, de la temporada. Després de la diada de Minyons ja no hi ha més grans diades uh -huh. i moltes expectatives perquè havien anunciat i havien treballat el 3 de 10 amb Folrimanilles. Si jo, per exemple, vaig estar a l'assaig especial que van fer dijous i un assaig llarguíssim va acabar a quarts de dues de la matinada. I això ja ho fa Minyons, eh? Minyons ja d'assajos molt, molt llargs, molt, molt... Nosaltres vam arribar una mica tard i eren les 10 així i estaven començant a provar el 4 de 9 i arribar a les 10 estar per vosaltres i arribeu aquí gairebé a les 10 a les 10 nosaltres arribem a l'hora. Ah, d'acord. Vale. Aquest és una vegada a l'any, com a molts, si ah. vols anar, però... <ríe> doncs vam, vam provar el 4 de 9, després van fer una prova de Torre de nou per provar Forra i Manilles, després del 3 de 10 en Forra i Manilles es va fer dues proves seguides, una sense pes, només perquè la gent del Forra i les Manilles s'acostumés com havia de treballar, com posar els peus i com, com s'agafava. I un cop es va desmuntar aquesta prova, de seguida es va, es va fer una fins a 600. Que normalment aquestes proves s'acostumen a anar superbé, però després a plaça és quan ve la dificultat quan els hi poses el pis de setens més el pont de dalt. Ja, <ríe> tu a dius, està superbé. Està super no, de totes maco". maneres... El... El que es va fer en l'assaig, després a plaça va sortir bé. Sí. El, el castell no va patar de, uh, de que no estiguessin ben lligat al forre les no, manilles no. ni la, no, ni no la soca. Mm. Això sí que els mm. havia treballat i això és el que a plaça va anar bé. I després el que ja semblava que ja... Quan ja, ja has fet la segona prova del test de deu, que bueno, ja marxem, ja és la una de la matinada, diu l'Albert, «Bueno, gent, ja que estem aquí, voleu fer el 5 de 9?» I la gent va començar a dir, sí, sí. Doncs vinga, a la una de matinada anem a fer una prova de 5 de nou. El que va fer, crec que comencen a muntar la, la prova i mm. això, vam sortir d'allà a dos quarts de dues sense esperar-nos al pica-pica que fan després de l'assaig. I això era un dijous. Això és un dijous, sí. Sí, mm. bueno, un assaig especial. Mm. Això sí. ja ho fan, eh? Ells al el dimarts acabam I a més que el que les té... 12 tocades, eh? durant, durant tot el, tot l'assaig, que estava el pati ple doncs es de dir que hi ha una persona de la tècnica de, de minyos que es dedica a reórrer tot el pati, preguntar a la gent que veu que és de fora, de quina colla són per a, després quan acaba l'assaig. Eh, doncs aquest assaig tan de puta mare no ha estat possible, no hagués estat possible sense l'ajuda de la gent d'aquestes colles i va començar a dir: plin, plin, plin. I, bueno, esclar, tothom... Bueno, això és agraït. Sí, sí. Mm -hmm. sí. Home, entenc que també és llarg perquè els seus castells no són mateix que els nostres. Potser nosaltres dues hores fem deu proves, però ells en dues hores en podríem fer tres, no? Entenc? Perquè és molt més fàcil, molt Home, més difícil tancar, que... tancar les seves pinyes, les seves corres... Una pinya d'aquestes potser estan com 15 minuts o 20 minuts només col·locant a la gent, a... cantant la pinya. igual que les nostres. No? Igual. Eh una cosa a dir, com cantant les pinyes. A més que... No, a parte, a parte, part, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo he... Això ho diu per malal·lusions, no? Jo he pres a vosaltres, vull dir que... A mi em va fer gràcia un comentari del parell. Eh? Aquesta ha sigut bona, eh? Aquí m'ha enganxat, eh? Jo no en sabia fins a riem vull dir que he pres a vosaltres, eh? Hòstia, que, això, que va haver-hi haver un, un castell que un cop s'havia muntat la pinya la van girar i el pare era d'això... Un... Sí, jo <laughs> vaig rebre, aquest, Twitter, missatge. Eh? Vam rebre <laughs> aquest missatge. Que, que no sóc l'únic, aquestes colles també giren la pinya. Ho fan totes les coses. No, I minyons va girar la pinya, eh? Sí, Ostres, sí, sí. sí, mira, no sóc l'únic, tu! Bé, doncs com dèiem, els minyons van, eh, amb l'objectiu que tenien de 3 a 10, doncs van obrir plaça amb, amb aquest intent, van desmuntar peus i després el, el que va tirar cap amunt, doncs va patar perquè els... Ah, pom de dalt. Setents estaven molt acotxats. Mm. Es van, doncs es van... es estaven col·locats. Mm. Mm. Mm. Jo crec que va haver va, van haver-hi dues coses, almenys del meu punt de vista. Una que és que la cotxadora es va a mitjancallar al pinze, quins, sis anys, quins em sembla que era, i després van, jo crec que els va cantóm pel tard, o sigui, jo recordo els osos eh posats i l'encaneta encara just estava pujant a quarts, vull dir que entra까 la cotxador, jo recordo els, els osos posats i van estar com 7 o 8 segons, allà aguantant, aguantant, aguantant, aguantant i i ja mm. dic... que ningú riava. No ningú riava quan, quan la, la, o sigui, quan va caure la, la estava a 600 i la cotxadora estava a 600 i encara tricada molt. El castell tenia molt bona mida i, i tot el típic tremolor d'un castellan, òbviament, ja, 10. Si, si de 10, però si haguessin estat eh, allà on toca, potser l'haguessin arribat a carregar. Potser no pel que, di pel que dius de que va patar per dalt i que clar, els sí, dos, i dos van va petar entre 5 anys i 600. Eh? No, més a dalt. Jo Mira, diria que va patar entre, entre, entre, entre, 600. Entre, 600. <laughs> entre 600. i 700. Te Perquè hi ha una foto que posa l'Àlex, del castellístic, que surt eh, als, al pis de Setens i estan atxarrencats. Mhm. Mm però clar, jo m'ho imagino que tot i així, si haguessin pujat la canalla, doncs encara els haguessin arrencat més i haguessin caigut. Mm. No, això no serem mai, però jo crec que van cantar un pel massa tard i el tema de la cotxadora que li va costar les van callar al pinzaquins. Mm. Després eh, hi havia els castellers de Sants que per primera ronda van, eh, van provar el 3 de 9 en Folra, que van poder descarregar per primera vegada la temporada. Sí, però el van lligar tres vegades, em sembla. Sí, semblava. sí, també. I el tercer, el tercer peu. No? Sí, sí. <laughs> el tercer peu, després, eh, i molta, molta celebració per això, perquè era el primer que aconseguien descarregar aquesta temporada, després de dos que, que portaven durant la temporada que només havien pogut carregar. Eh, un d'ells al concurs. El concurs. Uh -huh. I els castellers de Barcelona, per la seva banda, van obrir amb tranquil·litat amb el 5 de 8, que és un tros de castell. I el teníem paradíssim. Molt maco. Uh -huh. Molt magos, el 5 de Després, dels minyons, en el torn de repetició de la primera ronda, van fer el 4 a la nova enfolra, deien part d'això, per calmar ànims i afrontar... I no va haver cap problema amb aquesta caiguda del 3, llavors, no va haver cap problema, però van afrontar però, una mica per parar, no? La mm -hmm. calma, per dir, ei, gent, tenim molta tida pel davant. Mm -hmm. Sí, la caiguda del 3, tot i ser una caiguda molt molta alçada, jo la vaig veure però neta, es van funger sí. pel mig, el Masnillas i el Folra va absorbir molt bé, es va, es va obrir bé, no, menys el primer cop d'ull no es veia que s'haurien format. Mm. Després en segona ronda van intentar la Torre de Nou amb Folra i Manilles, que es va carregar molt in extremis. Mm. I aquesta, aquesta caiguda sí que, sí que es veu que els hi va passar factura, perquè en tercera ronda van acabar amb un 3 de 8, que a més és... Eh, la tercera viada consecutiva, que després de plantejar-se castells de gama extra, acaben en tercera ronda fent castells de la gama bàsica de 8. Bueno, és el risc que té. Sí. sí és el risc que té. O sí. és el risc de portar castells a plaça que no els acabes de lligar. Perquè ara ni el 3 de 10... Mmm, Minyons té la temporada 3 de 10 que havia tingut, que havia descarregat una pila a 3 de 9, mmm, una darrere l'altra i molt macos i el dos de nou amb Folra i Manilles tampoc el tenen aquest any massa fi. I val dir una mica en defensa de Minyons, és que eh, també és una temporada una mica estranya per ells, han fet molts canvis, canvis a 600, canvis a d'ossos, canvis a cotxadors, canvis a... a, canvis a, mm, a tot, cada cau que tiraven un castell de 8 era per canviar, canviar peces. Eh, crec que se'ls ha fet una mica curta la temporada en qüestionar de la renovació de gent. O sí. Uh -huh. per... jo, jo d'això sí que no sé perquè són castells molt grans però si vols ser el 3 a 10 assaig no, no hauries de posar min, mínim setens? Ob no si necessàriament o si tens prou per veure que el castell està bé a veure, el seu és tirar el que passa que què passa quan no el tens del tot lligat i tens que afrontar una dia de teva i al final eh, aquestes colles grans el que volen són números uh -huh. vale? perquè hi ha molta gent que sí que el que vol és acabar l'any i disfrutar de la temporada, disfrutar de castells això. Però amb aquestes colles passa el mateix que amb nosaltres. O sigui, la colla gran, mentre nosaltres hi ha, potser, un, un 1%, que igual són u. Si <ríe> <ríe> l'univers és 1, que vol més, vale? el mateix 1% de 400 són 4. Vale? O sigui, dic un 1% per no dir un 10, per no dir un número... Vale? Llavors, amb aquestes colles doncs, hi ha molta gent que, que al final el que mira són números. Mm. Bueno, igual que a Vilafranca, eh? a Vilafranca el que miren són números. I què passa, que arriba un final de temporada en el qual pues has treballat moltíssim, però al final el que queda són els números. Sí, sí. Llavors, I han d'arriscar a l'última diada seva, tenen pues, han d'arriscar. Ah, és i... el que toca. Sí, clar, sí, sí. No, però també hi una altra cosa que em va... recordo que va... les típiques quinyales de què sortiran? De dos? De tal. La gent deia de dos i després d'arribar a plaça, una mica de millors va dir, sortim de tres. Per ja. el mateix que va passar l'any passat. Perquè, hem... passam... Perquè no el treniem potser del tot i van dir, oh, anem a primer i ja ens rejuguem. Mm. I valorem la diada en base A. O bueno, si no es poden arriscar A. Bueno, sí. Ens queda, són i 59 i hem d'acabar de comentar què van fer les altres dues colles. Els castellers de Sants en segona ronda va fer el 5 de 8 en tercera ronda el 7 de 8 i van acabar amb un venu de 5. Els castellers de Barcelona, que tenien el repte de descarregar el 3 de nou en que havien carregat la setmana passada a la Diada de Sant Martí a Barcelona, doncs no el van poder descarregar, tot i que el van tornar a carregar, que també per ells va ser... És allò, et quedes amb els reguts de no haver-ho pogut, de no haver pogut descarregar, però descarregar dos castells de nou. A mi m'agradaria que... comentar una cosa, el dissabte al sí. dematí, o sigui, amb un altre diada, el dissabte al matí, cabrosos de Mataró, 4 de Cisnet, 2 de sis, 3 de Cisnet. A la rebuda del Vinovell, això devia ser un assaig en camisa. <ríe> oh. També és Sant Cugat el diumenge, un dos de 8 en forra. Em sembla que des del Cisnet... Sí, de acabant és... temporada i estirant oh. la temporada lo màxim. Sí, sí. Bé, don sense acabat el temps, eh, parlem la setmana que ve al Plaça Nou. Fins la setmana que ve, adéu. A reveure. Déu. Esteu escoltant Ràdio Mollet.